Romanul Adolescentului Mioc. Ista 5. 1978. Satipărește la Paris la editura Pierre Balfon, L'Epreuve du labyrinthe, Întrătien avec Claude-Henri Roquet. 1978. Septembrie 11. Sărbătorit la Paris cu prilejul primirii legiunii de Onoare. 1978. Decembrie. Apare în editura Univers, volumul Aspecte ale Mitului, tradus de Paul G. Dinopol cu o prefață de Vasile Nicolescu. 1979. Traducerea franceză a romanului fantastic Domnișoara Cristina. Editura LERN. 1979. Sfârșitul lui August. Apare în L'Express un amplu interviu cu Mircea Eliade. 1979. Decembrie. Le Romain de d'Études d'Iteraires publică un masiv grupați de texte, Mircea Eliade despre roman. Revista etnologică este intitulată lui Mircea Eliade, conținând numeroase studii de și despre Marele Savant. 1979. Carta lui Adrian Păunescu, sub semnul întrebării, ediția a doua adăugită, conține in extenso interviul luat în 1971 lui Mircea Eliade. 1980. Ianuarie. Se publică versiunea românească a cărții de la Dalmoxis la Genghis Han, în traducerea Mariei și lui Cezar Ivanescu. 1980, februarie, vedeta Institutului de Istorie și Teorie Literară George Cărinescu vede lumina tiparului Cartea Contribuții Biobibliografice Mircea Oliade de Mircea Handoka. 1980, februarie 10. Universitatea Jean Moulin Lyon 3 Franța, secția română și italiană, prin profesorul Jacques Goudet și Gheorghe Volger. Înaintează către președintele juriului premiului Nobel o adresă documentată care se încheie cu următoarea frază: L'originalitate excesivă de sonar literar, et la profundeur de ses analyses doar convaincre le grand jury du prix Nobel a donat a Mircea Eliade cette haute distanxion. În 1980, martie, Adrian Marino scoate hermeneutica lui Mircea Eliade, editura În 1980, aprilie. La editura Galimar, o nouă carte memorialistică al Mircea Eliade, Memoir 1, 1907-1937, Le Promes du 1980 aprilie, Teatrul din Botoșani, prezintă piesa lui Mircea Eliade, Coloana nesfârșită. Spectacolul s-a jucat în turneul la București, Târgu Jiu și alte orașe, obținând un răsunător succes. 1980 mai, apare la New York, cartea lui Douglas Ellen și Denis Deing, Mircea Eliade. 1980, iunie, apare la Paris, în limba română, la fantastică, Tinerețe fără tinerețe. 1980, septembrie, Mircea Iliade, publică în limba română, la Paris, o altă nuvelă fantastică, 19, Crandafis. 1980, noiembrie, editura Minerva publică, introducere în opera lui Eliade de Ion Lotrano. 1981, martie 20, la sărbătoarea Echinopsului de primăvară, Printre comunicările științifice care au avut loc la Observatorul Astronomic al Municipiului București s-a aflat și cea intitulată Activitatea Solară și principalele etape creatoare ale lui Mihai Eminescu și Mercea Oliade. Ion Corvin Sangiorzan, Maria Naxu, Adriana Caralescu. 1981 iunie. Apare la editura Carta Românească sub îngrijirea lui Eugen Simion, volumul de novele în curte la Dionis. 1981 iulie se tipărește în America în traducerea lui Mac Lynn Scott Ricketts, versiunea engleză a memoriilor intitulată Autobiografie. 1981 septembrie. Editura științifică și encyclopedică din București tipărește în traducerea poetului Cezar Baltag primul volum din istoria credințelor și ideilor religioase. 1981 septembrie, de lumina tiparului în editura Eminescu, cartea lui Sergiu Al George, Arhaic și Universal, unde alături de capitolele consacrate lui Eminescu, Blaga Brâncuș, se află peste 80 de pagini intitulate India în destinul cultural al lui Mircea Eliade. 1981 octombrie, la editura Galimar, apar traduse din românește, cele două novele ample ale lui Mircea Eliade, Le temps d'un centenaire, Tinerețe fără tinerețe și Dayan, 1981, noiembrie. La editura Galimar se publică cel de-al doilea volum din jurnalul lui Mircea 1970-1978. 1982, ianuarie. Apare în viața românească o convorbire cu Constantin Noica despre Mircea Iliade, semnată Mircea Handoka. 1982, ianuarie. Spreția lui Ion Cozar are loc pe scena Teatrului Național din București. Premiera Efigeniei de Mircea Eliade. În distribuție Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Damian Crășmaru, Constantin Dinulescu, Victor Moldovan, Adrian Pinta, Valeria Gajalov, Dania Filip etc. 1982, februarie. Mircea Handoca publică în numărul 2 al vieții românești o convorbire cu Mircea Eliade. 1982, martie. Apare în America un volum omagial dedicat lui Mircea Eliade. 1982, numărul 8, 1982 al revistei Dialog, de la Universitatea Paul Valerii din Montpellier, este dedicat în întregime savantului Mircea Eliade-Ojurdui. În 1982, martie 17, Institutul de Istorie și Teorie Literară George Carinescu din București a organizat un dedicat lui Mircea Eliade cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani. După cuvântul de deschidere rostit de Zoe Dumitrescu Bușulenga, directorul institutului, au fost prezentate mai multe comunicări vizând diferite aspecte ale creației lui Mihai Eliade. Evocat și de natură biografică, Barbu Brezianu, Mircea Eliade școlar, sau privind epoca de formare a personalității viitorului savant, Mircea Angelescu, primul Eliade, Mircea Handoka, Eliade inedit, Nicolae Mecu, Eliade Carluinem, Abordări ale contribuției în domeniul istoriei religiilor și a mitologiei comparate, Valeriu Anania, concepția lui Mircea Eliade despre istoria religiei și a credințelor populare, Enver Mamut, aspecte ale mitologiei turcice la Mircea Eliade, Mihai Moraru, scenarii mitice în proza de început al Mircea Eliade, precum și în domeniul istoriei literare, Al. Alstântulescu, BPHD în viziunea lui Mircea Eliade, istoria unei ediții, sau al literaturii propriu Emil Manu, Mircea Eliade, comparatistul, Roxana Sorescu, Mircea Eliade, fetele lui Ianus, Dan C. Mihairescu, Mircea Eliade citit de Michael Sebastian, etc. În cea de-a doua parte a Cologiului, masa rotundă cu tema semnificația operei lui Mircea Eliade în contextul culturii românești contemporane, a reunit punctele de vedere exprimate de Zoe Dumitrescu Bușulenga, Valeriu Anania, Octavian Barbosa, Ion Frunzăti, Dan Hăulică, Alexandru Paleologu, Eugen Signon, Razvan Teodorescu, Marin Bucur, etc. 1982, noiembrie. Editura Payo publică lucrarea de referință a lui Douglas Pelham, Mircea Eliade, et le fenomen religieux. 1982, noiembrie 5. În Ohio, la Cincinnati, se organizează un simpozion Eliade cu referire specială la deletristică. Printre cei prezenți cu comunicări, John Mills Foley, Mac Linscott Richards, Lawrence Sullivan. 1983 mai, în cinstea lui Mircea Eliade se în America un simpozion de trei zile cu participarea lui Me Meslin, Universitatea Sorbona, Ne Bianchi, Roma și alți 50 de savanți din America. Mircea Eliade inaugurează acest simpozion cu conferința Homo Faber and Homo Religiosus. 1983, iunie, apare în editura PAYO, cel de-al volum al monumentarii lucrări al lui Mircea Eliade, Histoire de croiance et desider religieuse. 1983, decembrie, sub îngrijirea lui Hans, Peter Duer, apar în Refe Germania două volume omagiale în onoarea lui Mircea Eliade. 1984. Același elev al lui Eliade, Hans-Peter Duer, scoate la Frankfurt am Main, cel de-al treilea volum omagial. Printre studii se află și cele ale românilor Constantin Noinca, Adrian Marino, Eugen Simeon. 1984. Martie. Are loc prima audiție a operei lui Serban Nichifor Domnișoara Cristina. 1984. Aprilie. În Germania se tipărește primul volum din seria de opere complete. 1984 mai, sub auspiciile departamentului de studii franceze de la Brown University, este sărbătorit Mircea Eliade, printre altele, prin conferința doamnei Florence Hetzler, profesor la Fordham University din New York și președinte a Societății Internaționale Brâncuși. Cea a lui Ionel Gianu, Mircea Eliade și tânăra generație a anilor 1930. Mac Lynn Scott Ricketts conferințind despre romanul adolescentului New York. 1984 mai 3, 4 și 5, la Universitatea Aix-en-Provence are loc un coloviu Mircea Eliade, organizat de Florin Mihailescu. 1984 iunie, la Borgo alla Colina la Colina, îi se lui Mircea Eliade primul internațional Dante Alighieri, oferit de Academia Cadentineze, Castelo di Borgo alla la Colina Arenzo. 1984 iulie 3, îi se cordonul Legiunii de Onoare într-unul din salonele Sorbonei. 1984, septembrie 29. Premiul Insula Delba pentru Noce in Cielo, considerat cel mai bun roman străin al anului 1984. 1984, septembrie. Mircea Eliade dăruiește bibliotecii Universității din București un primul lot de 1000 de volume de orientalistică, folclor, antropologie și istoria religiilor, printre care colecția unor reviste de specialitate de o valoare inestimabilă. 1984. Decembrie 9. Academia Americană de Religie, sărbătorindu-și cea de-a 75-a aniversare, a omagiat personalitatea lui Mircea Eliade pentru distințele sale contribuții în domeniul istoriei religiilor. Cu această ocazie, compozitorul Frank Barch Brown, de la Institutul Politehnic al Universității din Virginia, i-a dedicat cuvartetul pentru pian, vioară și oboi, a Ritual Compass, Isamu Noguchi, a creat și a oferit o sculptură inspirată de opera profesorului Mircea Eliade. Profesorul Joseph Kitagawa de la Universitatea din Chicago a prezentat activitatea lui Mircea Eliade ca a dintre cei mai mari istorici ai religiilor din lume. 1985, 28 februarie 2 martie, Casa de Cultură, Arefe Germania din București și Uniunea scriitorilor din România am organizat un cologiu pe tema Povestirea populară, legende și parne. Printre altele s-a și comunicarea bphd și Mircea Eliade asupra raportului dintre cărțile populare și folclor, Mihai Moraru. 1985-15-21 aprilie. Mircea Eliade a ținut mai multe conferințe la Universitatea Washington unde i s-a decernat titlul de Dr. Honoris Causa. 1985 mai. La Universitatea Boulder, Colorado, a apărut un superb album de lux cu fotografii și studii despre Mircea Eliade. 1985. Mircea Eliade definitivează cele 16 volume din Enciclopedia Religiei. 1985. mai 15. Universitatea din Chicago atribuie numele lui Mircea Eliade Catedrei de Istoria religiilor. Este pentru prima oară în lume când unei catedre universitare și se atribuie numele unei personalități în viață. 1985. La București apare teza de licență a lui Eliade, contribuții la filozofia renașterii, ca supliment al revistei de istorie și teorie literară. Texte, îngrivită de Constantin Popescu Cadem, prefață de Zoe Dumitrescu-Busulenga. 1986. Februarie. La editura Galimar vede lumina tiparului ultimul volum Antum, Brisez le toi de la maison, La creativitate, esai sans vol, cu prezent printre altele, Eseuri despre Constantin Brâncuș, Eugen Ionescu, C.J. Jung, Giovanni Papini, Marta Bibescu, Ernst Junger, Matila Ghica, G. Tucci, etc. 1986, aprilie 14. Miercea Eliade acuză simptome de congestie cerebrală. În zilele următoare, analizele constată un cancer pe cale de generalizare. 1986, aprilie 22. La ora 9.40 Mircea Eliade trece în neființa. Incinerarea a avut loc a doua zi. La serviciul funerar de la capela Rockefeller din Hyde Park, campusul Universității din Chicago, au citit din opera lui în limba română, franceză și engleză cei apropiați, Saul Belou, Paul Ricoeur, Wendy, Flaherty, etc. 1986, aprilie-mai. În România, Franța, Italia, America și numeroase alte țări apar articole și omagii asupra personalității lui Mice Eliade în cele mai importante publicații. 1986, mai 31. În Anfiteatru Edgar Chine de la Sorbona a avut loc o evocare a omului, savantului și scriitorului Mice Eliade la 40 de zile de la moarte. 1986, noiembrie. Editura Minerva publică o nouă ediție a romanelor Mai trei și Nu cer. îngrijitor de ediție Mihai Dascal, postpat și bibliografie Gabriel Dumisian. 1986. Decembrie. La editura științifică și enciclopedică se tipărește cel de-al doilea volum al istoriei credințelor și ideilor religioase, în traducerea lui Cezar Balzac. 1986. Revista de Istorie și Teorie Literară, numărul 2-3, consacră peste 150 de pagini vieții și operele lui Misce Eliade. Apar numeroase materiale inedite. Gaudamus, de Amus, 1241, Jurnal, memorii etc. 1987, martie. La împlinirea a 80 de ani de la nașterea lui Mircea Eliade, a revistele românești publică articole, eseuri despre operă și inedite. România literară, manuscriptum, revista de istorie și literară, steaua, cronica, etc. 1987, martie, la Milano are loc locul Mircea Eliade, Tradizione e Mito, organizat de Centro italo romano dei Studii Storici. Printre altele s-au prezentat comunicările. Roberto Scagno, Mircea Eliade și Marco Cunio, Messa Eliade și Lucian Blaga. Au mai vorbit Me Marconi, Milano, Mariano Bassi, Roma, Constantin Soiu, București, Mircea Vaida Cluj, etc. Adrian Marino care a tras și concluziile lucrărilor, a ținut comunicarea Mircea Eliade despre mit și literatura. 1987 mai, editura IACA Buc publică un elegant și substanțial volum, Mircea Eliade e Italia, sub lui Marin Mincu și Roberto Scanio, 406 pagini. În afară de numeroase studii și eseuri ale cercetătorilor români și italieni, se publică din corespondența inedita lui Eliade cu Giovanni Papini, Ernesto Bonaiuti, Vittorio Machiora, Raffaele Petasoni, Giuseppe Tucci, Ernesto de Martino, Iulius Evola, Constantin Noica, Eugen Ionescu, Lucian Blaga, Emil Cioran, etc. 1987 mai. Editura Junina publică volumul Despre Eminescu și Hașteu într-un tiraj de masă. 1987 mai. La Paris se vede lumina tiparului cartea. Mircea Eliade, Dialog avec le Sacré, printre încreditori, Gilbert Durand, Edgar Morin, Frédéric Tristan, etc. 1987 mai, editura Gallimard prezintă versiunea franceză a romanului Furigani. 1987, iunie 17 și 19. Centrul Georges Pompidou organizează la Paris un omagiu lui Mircea Eliade, deschis de Eugen Dronescu de la Academia franceză. A luat cuvântul Frédéric Tristan, Michel Meslin, David Trachy, Claude-Henri Roquet, etc. 1987, iunie 24-27. Congresul internațional al Academiei Romano-Americane, în colaborare cu Universitatea Forbona, a organizat un nou omagiu lui Mircea cu colaborarea a peste 40 de prestigiosi participanți, dintre care cităm Michel Meslin, Paul Ricoeur, Charles Lang, Gilbert Duong, David Trassi, Ionel Gianu. 1987, iulie. În sala de concerte a radio-televiziunii române are loc premiera înregistrării operei în două acte, arsinta de Nicolae Brânduș, după novela la accident de Mister 1987, iunie 25. În Le Figaro apare un articol al lui Eugen Ionescu în care e evocată personalitatea marelui său prieten. 1987, Editura Macmillan din New York publică cele 16 volume monumentale din Enciclopedia Religiei. Misa Eliade este editor in chief, prefata semnată de el este datată martie 1986. În afara coordonării și revizuirii întregului test, au apărut sub redactarea și semnătura lui următoarele articole. Alchimie, Androgin, Center of the Earth, Centrul Lumii, Deus Ociosus, Irt, xerofane, inițiere, orientație sau orientare, sexualitate, shamanism, yoga. 1987, decembrie. În biblioteca Manuscriptum, vede Lumina Teparului, primul volum al romanului Adolescentului Miop. 1987, revista de istorie și teorie literară publică, în premieră mondială, Volumul al doilea al amintirilor în numărul 1, 2 și 3, 4. 1988, martie, editura Galimar prezintă versiunea limba franceză a acestui volum, intitulat Memoir 2, 1988, martie. Editura științifică și enciclopedică publică în această traducere, al Cezar Baltag, cel de-al treilea volum al istoriei credințelor și ideilor religioase. 1988, mai 19. La Paris, în place Charles Dullem, pe fațada apartamentului în care savantul român a locuit, a fost dezvărită o placă memorială cu următorul text. Aici a locuit Mircea Eliade, scriitor și filozof român, născut la București în 1907 și mort la Chicago în 1986. 1988, septembrie, apare monumental la monografie în două volume, 1453 pagini, al lui Mac Linscott Riquet, Rădăcinile Românești ale lui Mircea Eliade, 1907-1945. Mircea Handoka. Nota asupra ediției. Manuscrisul romanului adolescentului Mioc, se află în arhiva din țara lui Mircea Eliade, păstrată cu sfințenie de sora scriitorului Corina Alexandrescu. Prima operă beletristică de dimensiuni ample a lui Mircea Eliade e din două volume. Scris cu cerneala neagră pe jumătate de coale, manuscrisul reprezintă o ultimă variantă a romanului, redactată în anii 1924-25, volumul 1, și respectiv 1928, volumul 2. Am reprodus acest text un fel de variantă definitivă, incluzând în subsolul paginii câteva paragrafe anulate ulterior. Pagini izolate din jurnalul și însemnările adolescentului au fost transcrise identic sau ușor modificate în roman. Din versiunile inițiale păstrate, am reținut în ediția de față Jurnalul Unui Om Suțit, un caiet dictand o semnat, Elia de Ghe Mircea, clasa 5 -a reală, 1921-1922, și textul incomplet al celei de-a doua, Romanul Unui Om Suțit, aceasta din urmă numărând 39 de pagini, în general fără ștersătui, datează din 1923. O a treia versiune, penultima și ea fragmentară, e foarte apropiată de ultima. Conține însă câteva capitole în plus, din care reproducem două in extenso și unul fragmentar. Pentru volumul al doilea pe care scriitorul în amintirile sale apărute la Madrid în 1966 îl numește tot timpul Gaudianus, nu se păstrează nicio variantă anterioară. Incomplet primul volum, romanul adolescentului Miop a mai apărut în 1988, editat sub egida Muzeului Literaturii Române ca supliment al revistei Manuscriptum. Am colacționat dactelograma cu manuscrisul, aplicând normele ortografice în vigoare. Am păstrat în același timp unele particularități ale epocii, provincialisme și neologisme. Nu am intervenit în forme precum celălalt cestor, cinzeci, de deam dedeam, desemna pentru desemna. Am transcris literar în schimb forme ca aleie, așează, bilbăi, degrengolada, distrame, aspire, mânăstire, mângăieri, negligent, păpușe, treviu, strincene, subți, pixit, turbure, țigare, viu, vrășmaș, etc. Am păstrat ca abajur, boem, antet, incoerent, mersi, tacler, etc., dar am transmis altele ca bacalaureat, coniac, licor, licor, popler, Squeers, etc. Au rămas neschimbate formele de genitiv dativ ale substantivelor feminine: heroinii, fetii, mami, carnei, cărței, fericirei, vieței, etc. Am transmis persoana întâi a optativului fără ei final. Aș putea, aș veni în loc de aș putea, aș veni cu ei final. Iarăși și totuși, le-am ortografia cu ei final, iarăși și totuși. Am păstrat formele, limbajul, personajul, precum și dubletele, cititor, cetitor, întuneric, întuneric. Ridicol, ridicol. Nu am operat schimbări nici în transcrierea cuvintelor Iisus, scris cu 2i, Raskolnikov, scris cu 2 f; final, ultimul indicând o intermediere franceză. Am înlocuit peste tot cari cu care sunt cu sunt. Am renunțat la U final, Maiu, Raiu. Am copiat Z și nu S înainte de B, D, G, v și intervocale, cât zbate, zbuțum, zbravă, înscăcit, zbâfle, revizor, etc. Am renunțat la majusculă în scrierea lunilor, anului și zilelor săptămânii. Am subliniat titlurile operelor literare, renunțând la ghilimele. Pregătirea pentru tipara acestor pagini nu s-a și putut face fără amințita solicitudine a doamnei Corina Alexandrescu. Domnia s ne-a pus la dispoziție cu generozitate manuscrisele originale ori de câte ori le-am cerut. O rugăm să primească mulțumirile și gratitudinea noastră. Mircea Handoka. Romanul adolescentului Mioc. Volumul 1. 1924-1925 Partea 1. 1. Trebuie să scriu un roman. Pentru că am rămas singur, m-am hotărât să încep chiar azi romanul adolescentului Miop. Voi lucra în fiecare după-amiază. Nu am nevoie de inspirație. Trebuie să scriu doar viața mea, iar viața mea o cunosc și la roman mă gândesc de mult. Din nu știe. Păsăresc aiață din clasa a patra, când aveam pistrui ca un ovrei și învățam chimie într-un laborator instalat în firida sobei. De câte ori mi se vărea că trebuie să fiu întristat, scria în jurnalul meu. Și acel jurnal de acum doi ani avea un subiect. Trebuia să se vădească întrânsul viața unui adolescent suferind de neînțelegerea celorlalți. Dar adevărul era altul. Jurnalul mă măgulea și îmi alina dorul meu de răzbunare. Răzbunare dreaptă împotriva celor care nu mă înțelegeau, credeam eu. Romanul îl voi scrie altfel. Eroul sunt eu, firește. Mă tem însă că viața mea stinsă între copii și cărți nu va interesa cetitorii. Pentru mine tot ceea ce nu am avut, tot ceea ce am dorit din mansardă, în însărăți calde și tulburătoare, prețește mai mult decât anii tovarăși și risipiți în jocuri, în sărbători de familie și idile. Dar cetitorii... Înțeleg și eu că toată durerea unui adolescent miop nu va mișca niciun suflet dacă acest adolescent nu se va îndrăgosti și nu va sferi. De aceea m-am și gândit la un personaj pe care la început îl numisem Olga. I-am povestit lui Dinu tot ceea ce ar trebui să aibă loc prin prezența acestei fete. Dinu m-a întrerupt și m-a rugat, dacă într-adevăr îi sunt prieten, să schimb numele eroinii în Laura. M-am tulburat mult la început. Pentru că nu știam cum să fie fata care va străbate sufletul adolescentului Miop. Eu n-am cunoscut decât pe fetele cizmarului Vecin, care în niciun caz nu pot trece într-un roman. Cea mai mare, Maria era slabă și rea. Își terorizații fura ca Iseverdi și tipa alergând după Cea Cealaltă puica era grasă și murdară. Niciuna nici alta nu puteau se duce un adolescent. Aceasta nimeni nu putea înțelege mai bine ca mine. Dinul mi-a mărturisit că mă poate ajuta. A cunoscut atâtea fete, îmi spune. Dar cum aș putea scrie eu un roman cu o eroină cunoscută de Dinu? M-am hotărât să mă gândesc în timp ce voi scrie la vară mea. De câteva săptămâni, de câte ori o întâlnesc, îi pun întrebări. Am vestit și pe Dinu că vară mea să așa sub observație. Dacă vrei să scrii un roman, m-a ea, să-l faci pe erou frumos și bun și să-l cheme Silviu. Când am fost titlul și subiectul romanului, nu i-a plăcut. Să fie doi eroi, unul frumos și altul urât, ea. Iar titlul, Dragoste de copil sau Flor de primăvară sau La șaptesprezece ani. În zadar mi-au fost explicațiile. Vale dragă, acesta e un roman cerebral cu drame interioare, etc. în zadar. Și atunci i-am ascultat mărturisirile. Mi-au folosit tot ce am învățat vocabularul fetelor. Și am cunoscut câte ceva din visurile, nostalgiile și tulburările ei. Parcă aș fi ascultat mărturisiri auzite de mult. Îmi amintăm că vară mea nu se deosebește mult de eroinele din romane sau de acele pe care un suflet puțin exaltat și le închipuie. Dar pot eu că aceasta e vară mea, aceasta care mi se dezvoluie la răstimpuri antrenată de confesiuni? Știu despre ea că visează să cunoască o prietenă mică și bună care să aibă moșie, iar la moșie un frate brom și curajos. El l-ar întăvărăși prin pădure, l-ar învăța să vâneze și l-ar spune tu. Îmi mă mărturisește că ar place să fie într-o noapte conacul călcat de hoți. Ea ar apuca revolverele și ar apărea în salon tocmai în clipa când fratele prietenei era suburmat de un țigan. Ar mântui viața fratelui și l-ar îngriji într-un dormitor alb cu măsuse acoperiță de sticluțe colorate. Părinții s-ar arăta recunoscători și i-ar lăsa singur zâmbind. Vară mea se oprește. Nu vrea să-mi spună dacă ea s-ar roși sau și-ar trage schios mâna când satele prietenei i-ar sopti apropiindu-se. Te iubesc. Știu eu ce mai gândește varăna mea asupra băiatului brun și convalescent, regat de o soră mică și o prietenă frumoasă?